na Netradio SA, netradio SA en ons webwerf vind jy by www.netradio sa.co.za En op ons webwerf vind jy al die nodige inlichting rondom hier die internet radiostatie wat wereldwijd uitsaai. Inlichting, soos die name van al die omroepers en ook dan die programme wat elkeen uitsaai en ook die taie van uitsending. Daar is ook een archief op ons webwerf en in die archief kan jy rond kyk vir vorige uitsendings so dat jy dit sommer so online kan luister of dan aflaai en op daar die manier Nou, luister. Op hierdie oomblik luister jy na Dr. Tine Eilers wat uitsaai van uit Irene, die stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika. En waar jy jouself ook al mag bevind op hierdie oomblik, is baie baie welkom want dit is net een groot voorreg vir hierdie internet radiostasie, net Radio SA om wêreldwyd te kan uitsaai ekken dat enige mens enige plek op aarde op hierdie oomblik kan inskakel en luister na net radio SA. Dit is die voordeel van 'n internet radiostasie wat nie lokaal gebonde is nie. Daar is dus nie grense of mure nie. En so kan 'n mens dan hierdie inlichting deurgee aan ons vriende. Mense wat by ons omgehou omdat ons graag daar die boodskap en opdracht van die Heere Jezus wil gestand doen, namelijk om die hele wereld in te gaan, die evangelie, namelijk die goeie nieuws, aan alle nasies te verkondig. So was dit Jezus' opdracht en begeerte tot nou toe ook nog. Hy wil nie he, dat enige mens met verloor gaan heem maar dat allemaal gered moet word. En die mens kan net gered word door die evangelie te hoor en te aanvaar. Jezus as die kern daarvan as verlosser en zaligmaker aan te neem. Daarom is dit altyd net om een groot voorig om deel te wees van hier die grootse poging van die Heer Jezus om sy woord van redding An elke mens te verkondig Wat een groot voorrecht is dit Nou jy is my welkom, ek hoop jy is rustig Ek hoop jy het een plek waar jy rustig kan sit Skoene bykie kan op uitskop en kan ontspan En saam met ons luister En God sy woord oor dink Te mediteer Na oor na te dink, te bepeins en dit so doende ons eie te maak. Wel vanavond een bykie samenvat en praat oor die breid. So een inleiding om mense wat nou nog nie na hierdie onderwerp geluister het nie, om dit te kyk of of dit moontlik is om dit by so'n program as een gedachte, as een eenheid, met al die componente wat daarbij aansluit om dit so te kan hanteer en ek glo dat die geest van God ons sal help om dit op daardie manier dan so oor te dra Wanneer die mens die skrif lees dan sien die mens dat daar verborgenhede is as jy iets het soos een bybelkonkordantie en jy gaan kyk na die woord verborgenheid, dan sal jy sien hoe dikwils daar na hierdie woord verwijs word in Godse woord, dat daar verborgenhede is. En as iets verborgen is, dan betekend is weggesteek, dit is nie soms so op die oppervlak nie. Iets wat weggesteek is met die mens soek. En gelukkig sê die Heere vir ons ook, soek en jy sal vind klop, of jy is overgemaak word. So ons is bezig om in hierdie groot verborgenheid te probeer inkyk. Paulus vertel vir ons in Ephesians 5 vers 22 vers 32 jammer, sê hierdie verborgenheid is groot. Nou as een mens sê die verborgenheid is groot, dan betekent dit ons nou die, eindelijk, dit is groot geheim. En dan moet die mens daarna soek, as die mens nou graag nou daarna wil soek, as dit nou vir die mens belangrijk is. Ek gaan net daar gedeelte vannig les net om vir jou te wees, hoe Paulus daarna verwees, hy sê in vers 31 van Ephesians 5, daarom hoe die man sy vrou, sy, sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou antleef en hulle twee sal een vlees word, dan sê hy, die verborgenheid is groot. Maar ek sê dit met die oog op Christus en sy gemeente. Christus en sy gemeente, want Christus gaan trouw, hy gaan in die huwelik tree met die bruid waarvan ons reg achter in die bybel, in die openbaring, oostek 19 daar, vanaf vers 7 lees, namelijk dat die verborgenheid, die die groot verborgenheid daar geopenbaar word, die, in die boek openbaring is dit wat het sê, dit is openbaring, dit is nie meer verborgen dan nie, dit is openbaring. Ja, gaan dus so een oomblik aanbreek, alhoewel dit in die tyd van Paulus nog nie openbaar was nie, want hy sê, dit is een groot verborgenheid. Daarom kan ons verstaan, dat daar nie dikwils hier oor gepreek word nie, dat dit nie dikwils die onderwerp van die prediking is nie, maar dat daar nog altyd oor die onderwerp, bijvoorbeeld van die kerk, gepreek word. Nie dat dit nie belangrijk is nie, want die breid kom uit die kerk uit, maar daar is een oorgang, soos die oorgang was vanuit Israel naar die kerk en naar die breid nou. Eerst was dit Israel, Israel was die komponent waarmee God gewerk het. En toe daar tyd aangebreek, dat dit oorbeweeg is van, van Israel naar die kerk, maar dit was nie vir die gelovigis van daar die tyd so een openbaring al nie. Dit is eerst aan Paulus geopenbaard toe in die tronk was. To kon hy oor hier die openbaring praat en dit probeer verduidelik so dat mense dit kan verstaan, namelijk dat God nou in hierdie tyd met die kerk werk en nie meer met Israël. En dan is daar nou dan die oorbeweeg van die kerk na die bruid. Die focus gaan dan val op die vijf wijse maagde terwyl die 10 maagte die vollede kerk nou is maar die vyf wysemaagte wat deel gaan hê aan die huwelik met hier met hierdie Jesus Christus maar ons gaan al juist vanuit Genesis kyk na na hierdie hierdie verwysing hierdie hierdie verwysingsraamwerk hierdie paradigma waarin ons kyk na die kerk versus die brood, waar die kerk die lichaam van Christus is, en die brood is een deel, namelijk dit wat ons uit Genesis gaan, gaan bekyk, namelijk die ribbebeen van Adam, en om hierdie bepaalde gedagtes langs mekaar te zet, om te aan te duid dat die eerste Adam, die eerste Adam genoem is, en dier Paulus word Jezus die laaste Adam genoem. So in analogie van die Adam gedachte, weet ons dan, dat dit wat daar in Genesis gebeur het, weer moet gebeur in die lichaam van Christus as die laaste Adam, en waaruit die ribbebeen geneem gaan word, wat opgebouw gaan word tot die bruid van die Heere Jezus. Maar dit is soveel, so'n groot gedachte, dis rechtig iets om my mens verskrikkelijk optimistisch te maak, en in ekstaaste te kom, oor die wonder daaraan verbonde, die groot voorrecht, dat mense daarin sal kan deel in hy die bepaalde gedachte, omdat Jezus met ons in die hevelik gaan trou, speel ek vir ons hier die snit van Demis Roosels, wat hy syng oor die hevelik The Waring song. I will love you forever I will love you from now till the end of time and I promise forever give up my will for you I will fulfill all your dreams for you I would give up my life for you I will stay by your side To protect you and hide you from all of the pain But a man and a woman must hide I'll stand by your side kakel my net Radio SA, net Radio SA, en luister aan Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Airendie, die stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika, en hy is hier by ons program oordenking ingestel, en ingeskakel, waar ons praat so in, in hetedop oor die bruid van die Heer Jezus, maar eerst het eerst hier die begrip van verborgenheid, Jezus sê in Matthäus 13, Wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Nou, ons kan dit onmiddellik identificeer as geestelik. En dan nie fysisk nie, want ons allemaal het maar oor. Maar ek kan onthou, my maat baie keer vir ons gesê, dan weet jy dan nou nie oor nie. Dan het sy nou nie daarby bedoel om te vraag of jy nou hierdie professiese oore wat sy weet wat jy het nie, maar hoekom luister jy nie, hoekom hoor jy nie, daarom sê die Heer Jezus, wie oore het om te hoor, laat hom hoor, en die disciples het gekom en vir hom gesê, waarom spreek jy tot hulle door gelijkenis, want hy het, hy het achtergekom en hy met hulle praat, praat hy direct, maar wanneer hy met die skare gepraat het, het hy in gelijkenisse, in verborgenhede, verborgen taal met hulle gepraat. Nou kyk, luister nou mooi, want ek wil jy my daar oor nadink, want ek gaan jou geleentheid gee, om daar oor na te dink. Terwijl ons gaan, gaan luister, na muziek, terwijl jy daarna na, daar oor nadink, oor hierdie specifieke gedachte nou, van, van, Laat hom wat oor het hoor en die disciples vraag nou, hoekom spreek jy tot hulle in gelijkenisse? En Jezus sê vir hulle, Omdat dit aan julle gegee is, om die verborgenhede van die koninkryk van die jimmel te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Hoel, hy moet nie daar oordankt ga nou jou antwoord of uitgebreide verklaring daar, oor die vertaling die oorgeen nie, ek wil daar oordink, dink oor hierdie woorde, oor hoekom sommige mense kan hoor en sommige mense nou nie kan hoor nie, Jezus' antwoord is toe antwoord en sê vir hulle, om dit aan julle gegee is, om die verborgenhede van die koninkryk van die jimmel te ken, maar aan hulle, is dit nie gegeen nie. En mense, dit is een geweldige, geweldige wonderwerk, waar oor een mens God nooit sal kan ophoud dank nie. As jy inzichte kan kry in verborgenhede, in die skrif, soos in die verborgenheid van die brood van die Heere Jezus Christus, want dis die kersie op die koek, van die bestaan en die geskiedenis en die toekomst en die eeuwigheid van die mens. Dit die hoogste roeping waarin net mense kan deel, selfs die engele kan daarin deel. En as ek nou sê mense, dan is dit nog meer afgebaken, dat het net mense is wat gelovig is, is en gelovig in God die er enig, en dan verder jou geloof verfijn in Jezus Christus. Selfs nie eers die jode het daar die geleentheid nie. Behalve wanneer hulle Jezus anneem, maar in hulle, hulle godsdienst as judahisme, waarin Jezus nie als die verlosser en zaligmaker plek het nie, is daar geen manier hoe selfs een jood deel van die bruid van die Heere Jezus kan word neem. Dit is gereserveer vir die kerk en dan die ribbebeen van die kerk. En daarop sal ek so bykie uitbrei, op daar die ribbebeen ek sal dit vervolgens gebruik, wanneer ek terugblij na genesis Maar geef jou geleendheid om net een bykie na te dink, net een bykie te sit en net een bykie na te dink oor hy die vers in Matthäus 13. Jou antwoord en sê vir hulle, om dit het aan julle gegee is, om die verborgene hede van die koninkryk van die himmel te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Wil ek hee, maar terwijl jy na hierdie muziek luister, dank God, dat jy kan luister, dat jy oore het om te hoor, en dat jy in die skierigheid het, soos Mooses, wat destijds, toe jy die brandende bos gesien het, nader gekom het, en God met om een pad begin stap het, en dan om dinge gewaas het en geopenbaar het, wat ander mense nie geweet het nie. Dank die Heere, vir daar die voorrecht, en maak seker, dat jy gereeld die tyd uitkoop, om te luister na hierdie verborgenhede. The Lord is my shepherd I have all that I need He rests me in green meadows Beside is full stream in me at your table you on me with blessings andcurities Ruister na net Radio aan en ek is dokter Tini Eilers wat uitsaai vanuit Irene, stad van vrede in Pretoria in Suid-Afrika by ons program Oordenking, waar ons beieke focus op die breid, hier, vanuit Genesis hoofstuk 2, en ek vraag dat jy aandag sal gee, hier vanuit vers 21. Misschien moet ek maar sommer by vers 20 begin. So het die mens daar name gegeen aan die vee van die vogels in die jimmel en aan die wilde dieren van die veld. Maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe sê die Heere God, toe het die here God een diepe slaap op die mens laat val. En terwijl hy slaap, het hy een van sy ribbebeene geneem en die plek daarvan met vrees toegemaak. dan kom ek gaan dit nou vir jou eskatalogies interpreteer, pas hy vanuit Genesis vat na die Nieuwe Testament toe. Hier waar hier die eerste Adam is, het God geseen, dat dit nie goed is, dat hy alleen is nie. En om daar nou, dit is die eerste Adam. Die laatste Adam is, is Jezus Christus, En die kerk wat hy gestig het, en waaraan Jezus nog bouw, daar het gesê, hy self bouw sy kerk. Dit die lichaam, dit word die lichaam van Christus genoem, die kerk staan bekend as die lichaam van Christus. En om daar nou, hy is die laaste Adam, dit is die, die lichaam van die laaste Adam, wat gebouw word, en ook uit die stof van die aarde, nee? want ons is allemaal wat uit die stof, uh, van die aarde gekom het, dus kom by een begrafenis, sal jy hoor dat, die prediker of die persoon, wat die terde aarde bestelling daar nou doen, sal sê, stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer, so uit die stof, is die mense gemaakt, en saam gebund, en opgebouw tot die kerk, en dis die, lichaam van Christus. Nou kom ons blij by hierdie analogie, en dan lees ek nou verder in Genesis, Toe het die Heere God die diepe slaap op die mens laat val, so die lichaam van Christus gaan in die diepe slaap verval. Nou as jy die boek openbaring goed ken, en jy ken die briewe wat Jezus spreef, dan gedikteer het aan Johannes om te skryf aan die 7 gemeentes, dan verteenwoordig hier die 7 gemeentes die volledige kerkperiode vanaf die kerk tot en met die kerk voordat die kerk weggeneem gaan word, die sogenaamde wegraping van die kerk voordat die kerk weggeneem word ons vind ons self binne in daar, die pidewoorde dis nou op die oomlik, namelijk dis in die 7 brief, wat geskryf is aan die gemeente van Laodicee, waar Laodicee wees op die mens en mensenrechte, die mens regeer, dit is die mens wat sê wat reg is en wat verkeerd is. Laos, daar die Laodicee, gaan oor die Griekse woord Laos vir mense en dieke uh, wat beteken om te oorwin, die mens oorwin, dit is die mens en sy rechte maar as ons ook beskrywing kry van hierdie kerk dan sal jy sê, dit is die tyd waarin ons onszelf nou maar bevind waar Jezus met die gemeente praat met hierdie kerk en hy sê, ek ken jou werke dat jy nie koud of warm is nie, maar as jy toch maar koud of warm Maar nou, omdat jy lauw is en nie koud of warm is nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê ek is ryk en het vir ryk geword en het in niks gebrek nie en jy weet nie dat het jy is wat ellendig, beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud, wat die hier vuur gelouter is, so dat jy ryk kan word, wit klede dat jy kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie in salf, om jou oor te salf, so jy kan sien. Nou sê hy in vers 20, ek staan by die deur en ek klop. Nou dis nou Jezus wat aan die kerk, hier die finale, hier die laaste kerk, sy deur klop en hy sê, as iemand my stem hoor, nou nou as iemand oorre het om te hoor, as iemand my stem hoor en oopmaak, so dat ek inganne omtoon, samen met om maaltijd hou en hy met my. En na eindigheid het weer af met te sê, weer een oor het, laat om hoor. Want hy sê die kerk na my mening is bezig om aan die slaap te raak. En het moet eindig maar ook gebeur. Want uit hier die slapende kerk, uit hier die slapende lichaam van Christus, uit hier die slapende laaste Adam, kom die bruid Daar gaan hier die groot operasie wees, wat ek ook in detail probeer beskryf, wanneer dit gaan oor die DNA, want in die ribbebeen is een mense DNA, en hoe God in ons werk. Want ek en jy moet aan Christus gelijkvormig word, soos wat ons dit nou weer gaan kyk, hier in Genesis, want dit is die analogie waarmee ek nou hier op die oomlik werk. En die Heere God bou die rup, wat hy van die mens geneem het, tot die vrou, en bring haar na die mens. Want het is precies wat God die Vader ook gaan doen, hy gaan die brood onbevlek, onberustblik, aan die broodig om voorstel. Net soos wat ons dit nou maar het, as traditie in die kerke, waar daar huwelike nog plaas vind in die kerk, waar die pa die bruid neem, en bring dit, bring hier die bruid, na die bruidegom toe. Al die dinge kom eindelijk maar, vanuit die joodse traditie van die huwelik, hoe dit plaas vind, hy seremoene. Toe sê die mens, Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Dit wat ek en jy moet wees. Ons moet been van Jezus' gebeente wees en vlees van sy vlees, dit wil sê van sy selfde DNA. En Jezus' DNA is die woord, God Godse woord soos wat ons dit moos nou al ken, uit Johannes die Evangelie, wat van sê in die begin, was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en dan die wonderlijke treffer, in daar die skrifgedeelte, die 14e vers, wat sê in die woord het vlees geword, nou die woord, kan net Jezus' vlees word, het kan nie iets anders word nie, want die woord bevat Jezus, sy DNA, en as die woord vlees word, dan word dit Jezus, dit word aan hom gelijkvormig en dit is ons roeping, nog voor die grondlegging van die wereld, om gelijkvormig te word, aan die beeld van sy Seun, God se Seun, Jezus Christus en die wonder daaraan aan verbonde is dat God het self doen, net soos wat hy dit self hier gedoen het, wat is nie Adam wat het gedoen het, nie Adam het geslaap. En God het hier die werk alles gedoen. Net so moet ons ek en jy verstaan, dis God, wat in ons werk, en ek gaan dit uit Philippense ook nou nou aan jou voorhoud, dat jy kan sien, dit is God, dit is sy werk, dit is goddelike werk so ons aan die goddelike natuur kan deelkry. Dit is een metamorfose wat ons ondergaan, om dan vlekkeloos, soos Paulus dit vir ons uit, uitdruk, gees en siel en lichaam onberispelik bevind te word, by die wederkomst van die Heere Jezus. Onberispelik, gees, siel en lichaam omdat ons dan soe aan die bruidegom voorgesteld sal word, as onberispelik. Maar ek en jy het niks om op te roem nie, behalwe op God, wat hy die werk binnen in ons doen, in groot genade en in groot baramhartigheid, maar nie tegen ons wil in nie, omdat ons ons tot sy beskikking stel. Ons reageer, op dit wat die Hebreer briefskryver in Hebreer 6 aan ons voorhou ons kan nie staan en bly staan by die eerste beginsels van die woord en dan hou hy al daar die eerste beginsels aan ons voor van bekering tot en met die leer oor die feit dat daar een rechterstoel oordeel sal wees en hy sê ons kan nie hierby stilstaan nie, maar ons moet achter die voorhangsel in tot by die volmaaktyd, want ek en jy moet door God onberispelig gemaakt word, soos wat hy met ons werkt, met door sy woord, sy skippende woord, waarmee alles geskaap het, maar ook een skerp twee snijdende is, wat een operatie kan uitvoer, so dit met ons kan gebeur om onberustbelik te wees na gees en siel en lichaam en so aan die bruidegom oorhandig te word door die vader vir daar die groot en deurlichtige dag wat vir ons nou gelees daar recht achter in openbaring 17 Tussen en tussens luister ons hier Now back to basics wat vir ons sang oor die vader. Welkom everybody! Enjoy the two gospels! Are you ready? Our father we chant in heaven Be thy name, thy kingdom come, and thy will be done, on earth and it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive our debts. We forgive how dead it is And lead us not into temptation But deliver us from evil For thine is the kingdom and the power by Net Radio SA Net Radio SA en jy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Ayrini die stad van Vrede en Pretoria Suid Afrika Openbaring hoofstuk 19 by verse 7 Misschien moet ek by vers 6 al begin lees en ek het iets gehoor soos die stem van een groot menigte soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk dondersla wat sê halleluja wanneer God die almachtige het die koningskap aanvaar laat ons dan bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid geef, want die bruilof van die lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaakt, dis by die troonbestuiging, Jezus het die koningskap aanvaar en hier by hom is dan nou sy vrou, hier die hevelik wat plaas vind. laat ons dan blij wees, jy kan net denk, hoe groot opgewondenheid daar in die himmel is, want daar was nog nooit te huwelik, wat in die hemel voorttrek is nie. Dink piekie daaran. Engele, en hulle miljoene der miljoene, is nie toegelaat om te trouw nie. Hy sal onthou, Jezus het het verduidelik vir mense wat probeer het om hom in haar argument vast te trek, die tyverlik sê hulle trouw nie. Hulle gee nie nie huwelik uit te. Ons weet dat die engele, die gevalle engele, dit nou wel gedoen het met mense. Daar vroeg in Genesis 7, het hulle na die aarde gekom en die vrouwens geneem en vir hulle geneem as vrouwe. Maar dit is onwetig, dit moes hulle, mag hulle nooit eindelijk gedoen het nie. En God het hulle ook daarover gestraf so daar gaan maar net een huwelik wees, en dit is die huwelik, tussen die lam van God, en die bruid, daar die deel van die kerk, wat gereed sal wees vir daar die oomblik, wat onberispelik bevind sal word, by sy wederkomst, gees en siel en lichaam. Laat ons bly wees en ons verheug en aan om die heerlikheid geef, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaakt. Jy sê, vrou het haar gereed gemaakt. Dit laat jou onmiddellik dink aan die tien maagde wat gereed gemaakt het. Jy sal dit onthou, maar 5 van hulle was wijs en hulle was rechtig gereed. Een mens kan jou gereed maak en dan nie recht te gereed wees nie. Een mens kan sê nou maar weet van een vliegtuig wat jou moet haal en begin om jou kleren in die, in die tas te sêt en so meer en dan is, verpas jy dit. Kom te lade aan. Dit wat maar precies wat daar gebeur het ook by die Tien wacht tussen die vijf weises en die vijf dwaases is. So is hy het daar gereed gemaakt en ek en jy moet met God ernstig hier oorgezels. Dat ons gereed sal wees. Want die goeie nies wat ek hier tussenin vir jou wil ingooi van gereed maak, dis God, wat in jou werk, omdat ek en jy willens en wetens ons tot sy beskukking stelt dat ons achter die voorhangsel inbeweeg, omdat die Hebrae brie skryver sê, ons kan nie op daar die eerste beginsel staan nie, ons moet voortgaan tot by die volmaak tyd, want ons moet volmaak aan Jezus voorgestel word, gees en siel en lichaam. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein, blijn, blank fijn linne. Want die fijn linne, is die rechtvaardige dade van die heiliges en hierin le die kruks van alles wat oor dit eindelijk gaan by die bruid die fijn linne wat die bruid gaan aangehe is die rechtvaardige dade van die heiliges dit wil sê dit wat jy doen dit is God wat aan ons werk en dit wil ek uit Filippense dan tenslotte voorhoud, dat ons net kan weet het is God wat in ons werk in Filippense 1 vers 6, sê Paulus omdat ek juist hierop vertrou dat hy, namelijk God het een goeie werk in julle begin het, dit sal volleindig tot op die dag van Jezus Christus, nee, sê tot op die dag wanneer Jezus Christus ons kom haal so dit is God wat in ons werk en hy werk in ons soos Paulus dit hier aan ons voorhoud in die tweede hoofdstuk van de Philippense want het is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbaar en mense wil is daar die komponent wat jou dinge wil laat doen ne. Wat die teenoorgestelde byvoorbeeld van 'n steeksdonkie is wat nie wil nie. Dis God wat in ons werk om te wil. Maar nie net om te wil nie, sowel as om te werk na sy welbeha. Dit wil sê dat God ook van ons kan sê dit wat hy van Jesus gesê het, dis my seun. In wie ek 'n welbeha het, luister na hom. Nou, as dit die waarheid is, dan het ons hier die pijnreinlinne aan, die rechtverdige dade van die heiliges. En daarom is dit vir ons belangrijk om hier aan aandacht te gee, om die tijd uit te koop, so ons kan sien hoe dit is dat God in ons werk, so dat ons daarin opgewonde kan wees en blij kan wees. Om te weet ook dat die werk wat hy in ons begin het, sal hy volleindig tot op die dag van Jezus Christus. Tot op die dag van Jezus Christus. En dan daarmee groet ek jou hiervan uit Eirene, stad van Vrede, Pretoria. Herinner jou om morgen 10 hier, daar om morgen is, je kerk een om 16 uur boekvoorlesing en 19 uur stem van hoop daarmee groet ek shalom